Скам'янілості Скам'янілості – рештки доісторичних тварин і рослин у геологічних породах. Вивчаючи їх, ми можемо дізнатися, яким було життя в далекому минулому. Серед викопних решток зустрічаються мушлі, кістки, зуби і навіть цілі скелети. Більшість скам'янілостей знаходять у місцях, які раніше були під водою, наприклад, у колишніх морях та річках. Шари мулу та глини у воді покривали рештки загиблої тварини, забезпечуючи ідеальні умови для їх збереження. Посланці далеких епох Рештки тварин могли зберегтися і повністю, але найчастіше вони з часом видозмінюються. Живі тканини замінюються мінеральними речовинами, наприклад вапняком, чи просто згнивають, утворюючи у скельній породі порожнину, яка зберігає форму тварини. Сприятливі умови. Комаха, яка загрузла в смолі хвойного дерева, зберігається цілком, а смола з часом перетворюється на напівкоштовний камінь бурштин. Після загибелі великої тварини, як правило, залишаються тільки великі частини: кістки і зуби. Але відомий випадок коли в торф'яному болоті тіло мамонта пролежало з льодовикового періоду, тобто понад 10 тисяч років. Скам'яніле дерево Дерево перетворюється на скам'янілість, коли його тканини поступово, молекула за молекулою, замінюються мінеральними речовинами. Гуглець, який міститься в листі дерев, зберігається у вигляді чорного відбитка на поверхні каменю. Мільйони листків подібним чином перетворилися на кам'яне вугілля. Кам'яна копія Коли вода просочується в породи, де лежать рештки тварин і рослин, і повністю вимиває їх, утворюються порожнини, що формою повторюють копії цих істот. Поступово мінеральні речовини заповнюють порожнини, створюючи кам'яні копії загиблих тварин. Таким чином у вапняку часто зберігаються мушлі молюсків. Скам'янілі сліди, наприклад, нори червів, вказують, де раніше проживали тварини. Про що розповідають копалини? Скам'янілості дають можливість визначити вік геологічних порід, Чимало тварин існувало на Землі дуже недовго, і, виявивши в гірській породі їх рештки, учені з певністю називають період, коли скам'янілість утворилася. Інші скам'янілості можуть розповісти про клімат та умови життя в минулі епохи. Так, відбиток пальмового листка, знайдений у районі з холодним кліматом, засвідчує, що раніше тут владарювала тропічна спека а скам'янілі мушлі, виявлені в глибинах материка, свідчать, що колись тут було дно моря. Ілюстрації. Як утворюються скам'янілості Після смерті ненозавра, м'які тканини згнивали, чи їх поїдали інші тварини, залишаючи тільки скелет. Знайти рештки, які повністю збереглися – неабияка удача. З часом кістки вкривалися шаром ґрунту. Він ущільнював і утворював тверду породу. Через багато мільйонів років скам'янілості оголювалися внаслідок вивітрювання чи переміщення земної кори. Перше. Загиблий динозавр опускається на дно річки озера чи болота. Під водою його рештки швидко вкриваються шаром глини і піску, нанесеним водою. Друге. М'які тканини динозавра згнивають чи поїдаються водяними тваринами. Скелет заносить піском та глиною, які з часом перетворюються на камінь. Третє. Через тисячі років скельний шар зміщується, оголюючи кістки. Комаха може цілком зберегтися в деревній смолі, що з часом перетворилася на бурштин. В осадових породах часто зустрічаються амоніти, скам'янілі мушлі і молюсків та їхні відбитки. Слід динозавра, який жив 65 мільйонів років тому, скам'янів і зберігся в осадових породах.